хлопець за кермом крему від дев'ятки насвистував мелодію популярного шлягера. Чоловік середніх років, що сидів поруч з ним, викинув недопалок за вікно і почав розв'язувати вузол кроватки. Ну і пекло сьогодні. Хоча б вітрець подмухав, чи що. Дихати нічим. «Зараз би на річку», мріливо сказав один з охоронців опецюк у білій футболці. «Чив, Бобе, давай сьогодні махнемо на пляжі». «Бери пару бабів», «І поїхали». «Непогана ідейка», – погодився другий охоронець. «Ми вільні сьогодні, Петровичу?» «На сьогодні нічого не плануйте». Петрович зняв краватку і запхав її в кишеню піджака. «Завтра у вас вихідний, а сьогодні є ще справи». «Не кисне Семене». «Спека тримається вже тиждень, і дощів найближчим часом...» «Не, чорт, що таке?» Попереду не було руху. У відчинені вікна салону вповзав слабкий запах диму. «Пробка», – повідомив водій, висунувшись з вікна. «Мусора? Пожежники?» «Боб, дізнайся, що там», – нетерпляче наказав Петрович, нервово зазираючи на годинник. «Боба не було хвилин десять». «Це надовго», – сказав він, сідаючи на своє місце. «Там аварія, наче. Тачка горить прямо посеред дороги. Я думаю, там вовтузиться будуть мінімум півгодини». Петрович вилаявся. Загоряти тут і втрачати час я не буду. Хрін його знай, скільки це все буде тягнутися, а у нас тут вантаж. Звертай праворуч, звелів водієві. Ми нічого не виграємо, ліниво відповів той. Це великий гак. Ти пропонуєш стерчати тут? Ми поспішаємо, і ти це знаєш. Поїхали. Водій байдуже станов плечима. Стас першим побачив кремову дев'ятку, що наближалася. Роздивлятися номери не було, коли він потягнувся за рацією. Але дев'ятка проскочила повз них. «Я так і знав», – вичавив себе Петруня, дивлячись, як вона віддаляється. «Між іншим, інших кремових дев'яток я сьогодні тут не бачив. Ми заробили п'ять сотень. Труби відбіть, Стасику». «В принципі, ми могли б зрізати кут», – сказав водій. «Ти про що?» – не зрозумів Петрович. «Ми проїздили повз поворот. Ну, там ще двоє хлопців машину ремонтували на узбіччі. Якщо там повернути, можна виїхати на київську трасу. Грунтова дорога там, правда? Чого ж ти мовчав? Хіба не знаєш, що ми поспішаємо? Там пилюки багато, спека. Розвертайся, ідіот!» Водій знову байдуже стенув плечим. «Вони повертаються!» – прошепотів Петруня, не вірячи своїм очам. Стас, вони їдуть назад!» «Спокійно!» Дев'ятка збочила з траси і поїхала повз них, залишивши за собою хмару сірої пилюки. Стас схопив рацію. «Василю, прийом, Василю! Клієнти їдуть до вас! Повернулися!» «Зрозумів, кінець!» Відгукнулася рація голосом Василя. Петруня тим часом перегородив дорогу знаком «Проїзд заборонено». Квапливо сів за кермо, увімкнув запалювання, до кінця вдавив педаль щеплення, потім повільно натиснув на газ, відпускаючи одночасно ліву педаль. Машина зафуркала, згарчала, але з місця не зрушила. Петруню пробив холодний піт. Коли з другої спроби трійка знову не завелася, Стас закричав, В «Чому справа? Чому ми стоїмо? Петруню, чому стоїмо?» «Не знаю», – голос Петруні тремтів. Стас виштовхнув його із салону і сам спробував завести машину. Результат був аналогічний, і йому стало страшно. Сержант Даї махав жезлом, вимагаючи зупинитися. «Що за здивувався Петрович. «Якого дідька йому тут треба? Проскочимо ми мої всі діла». Боб був спокійним. «Навіщо нам заводитися здаї? Може, йому цигарка потрібна? Скоро вам тепер самі знаєте, як!» – зауважив Сем. «Гальмони! Що нам тричати? Може, справді дурниця якась?» Водій слухняно натиснув на гальма і вийшов з машини. Сержант не поспішав, чекав, доки до нього підійдуть. Водій наблизився, на ходу виймаючи права. «Сержант Ковальчук!» Кинув руку до козирка Вася, взяв документи і критично вивчив їх.